na Allahog poslanika, Allahog miljenika, Muhammed a.s., njegovu porocu. njegove častne ashabe i sve oni koji slijedi na putu istinu sudnjega dana. Uvažna, braćo i poštovani sestre, uvažnini gledatelji, srijeda je, nakon jacije namaza, naš stalni redovni termin u kojim se družimo sa knjigom Rijado Salihin, vrtovi pobožnjaka, očuvenog imama An-Nevevija Rahmetullahi a.s. Mnogo puta smo govorili u uvodnoj riječi da je ovo jedna velika, velika knjiga, blagoslovljena knjiga koju uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala podario doista jedan veliki, veliki prijem kod čitalaštva, do te mjeri da je to jedna od najštampanijih knjiga na cijelom svijetu. <kuh> Imamanevevi rahmetullahi alaihi pokušao je iz šest hadijskih zbirka, najpriznati hadijskih zbirki u islamu, Buhari je muslima, Ebu Dawuda, Tirmizije, Nesaja i ibnu Mađi, da izvadi i da tematski podijeli najbitnije hadise koji su čovjeku potrebni u njegovom svakodnevnom životu. Mi se večera združimo sa jednim veoma, veoma bitnim poglavljem, poglavljem koje je uvijek potrebno čo čovečanstvu, a naročito, naročito u vremenu kojem mi danas živimo, 40. poglavlje na 184. stranici za one koji imaju knjigu ovej štampi. 40 to poglavlje na 184. stranici dobročinstvo prema roditeljima, roditeljima i održavanje rodbinskih veza. Imam nebi iako mu to nije običaj u ovom poglavlju je u isto vrijeme citirao hadise i kuranske ajete koji govori o čovekoj obavezi dobročinstva prema roditeljima i tako da isto tako čovjekoj obavezi činjenja dobročinstva prema rodbini. Miže mu vremenu u kojem definitivno svima nama je potrebna ova tematika kada je u pitanju prvo ovo poglednje dobročinstvo roditeljima, mi vidimo u kakvom halu živi svijet. Ne želimo da govorimo o pojedincima, definitivno velik groj pojedinaca, naročito ljudi koji prakticiraju vjeru, njihov odnos prema roditeljima je fenomenalan i dobar. Ali ako generalno pogledamo u planetu, ako generalno pogledamo u svijet, ako pogledamo u Evropu, ako pogledamo Ameriku, Pogotovo ako pogledamo u taj zapadni svijet vidjećemo da ne postoji više nešto što se zove porodca, ne postoji više nešto što se zove respekt djece prema roditeljima, a iz druge strane ne postoji nešto što se zove odgovornost roditelja u pogledu odgoja djeci. Drugo poglavlje, održavanje rodbinskih veza jednostavno, pa čak i kod ljudi koji, koji prakticiraju vjeru, možemo kazati da u velikom broju slučajeva svima nama je potrebna ova tema, održavanje rodbinskih veza. tako da. Ova tema je definitivno, definitivno jedna veoma, veoma bitna tema. S jedne strane je bitna, s druge strane ona je pokazatelj opet savršenstva islama jer mi smo govorili i pokušat ćemo tu stvar neprestano da je izražavamo, a to je da kroz sve ove hadise pokušavamo dokučiti, dokazati i pokazati kako je Islam lijep, kako je savršen, kako je potpun, kako je adekvatan. Vidjet ćete noćas u jedno od najdužih poglavlja u ovoj knjizi, koliko imamo Nevi Rahmetullah i Ali citirao hadisa koji govori o odnosu djeteta prema roditelju, odnosu a čovjeka prema njegovoj rodbini. Pa kada bi ljudi živjeli po ovom poglavlju promijenili bi se znači, mnogi, mnogi uvjeti na planeti kada bi djeca imala odnos prema svojim roditeljima onako kako od njih nalaži vjera Islam. Da ne bi e, mnogo dužili, imamo dosta noćas, dosta imamo e, hadisa, kuranske ajta, e, svakako e, ja ću gleda da budem što e, kraći u pogledu komentarisanja ovih hadisa kako bi ako Bog da večeras uspjeli da završimo cijelu ovu poglavlju, iako zaista pred nama je jedan veliki posao. Imam Nevi Rahmetullah i Alihi citirao nam je ajet koji je prijethodno spominjao u drugim poglavljima. Ajet u kojem uzvišen allah Allah suhano ta'a kaže u suri 1.36. ajet I Allahu se klanjajte i nikoga njemu ravnim ne smatrajte, a roditeljima dobročinstvo činte. Mi smo u prošlom predavanju generalno, znači i detaljno komentarisilo ovaj Kur'anski ajet. U svakom slučaju nema veze i nije sporno se malo prisjetimo toga. Uzvišeni Allah počinje ovaj Kur'anski ajet i ovo je jedan od najsveobuhvatnijih Kur'anskih ajeta u Kur'anu. 36. ajet sura An-Nisa kaže uzvišeni Allah i Allahu se klanjajte, wa'budu Allah, vi ste o ljudi. Čovjek čita Kur'an, iz ovog Kur'anskog ajeta prvo što će naučiti, wa'budu o ljudi. Vi ste stvoreni da obožavate Allaha subhanu wa ta'ala, da mu robujete. Va'abudu Allahe, samo Allahu robujte. Nije dozvan učiniti ibadet nikom i drugom osim uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala. I mi smo mnogo, mnogo puta govorili robovati uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala. Pa i svatanje teze da smo stvoreni mi da obožavamo Allaha, da mu robujemo, da bi čovjek samo trebao da sjedi i da klanja. Ne. Čovjek treba da ide za nafakom, treba da odgaja djecu, treba da se bavi na kraju krajeva i trgovinom i ide za egzistencijom, ali da sve svoje postupke u životu pokušava da precizira, ograniči i da ih usmjeri smjernicama Islama. Pa kaže uzvišeni Allahu, a'budu Allahe, wala tušiku bih šija i nemojte njemu smatrati nikoga ravnim. Najveći grijeh koji se može počiniti na Dunjalku jeste širk, da neko smatra nekoga na nivou i na razini Uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala Allahu jashankaji inna Allaha la yaghfiru shirkabeh wa Allah neće oprostiti da mu neko nekoga smatra ravnim da mu učini širk a oprostiće ono što imanje toga. ovdje se misli rekli smo više puta da se misli na grijeh ako bi čovjek učinio širk smatrao Allahu nekoga ravnim i tako umru tomu Allah wa neće oprostiti. Dok kada smo na Dunjaluku, ne i grijeh koji neće uzvišenja Allah oprostiti, pa smo rekli da čovjek kada bi živio 60, 70, 80 i 90 godina u nevjerstvu, u kufru i čineći svakim danom Allahu širk, ako se istinski pokaja Allahu, uzvišenja Allah wa će primiti njegovo pokajanje, ako se u njegovom pokajanju ispune uvjeti koji su islamski činjaci spominjali. Pa nakon što je uzvišenja Allah spomenuo najveće pravo a to je da insan robuje Allahu i da mu ne čini sudruga, nakon toga dolazi odma najveće pravo kada je u pitanju čovjekov odnos prema osobama koje ho okružu, kaže uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala, وَبِلْوَالِي دَيْنِ إِحْسَانًا i svojim roditeljima činite dobročinstvo. Pa mi ćemo samo, ovaj ajet je mnogo duži, ali mi ćemo se ovdje zaustaviti večeras zbog mnogo drugih ajeta koji imamo komentarisati u ovom poglavlju. Pa Allah kaže i činite dobročinstvo. Nakon što smo spoznali šta nam je glavna misija na Dunjaluku kuda obožavamo uzvišnjoga Allah, da njemu robujemo, da mu ne pripisujemo sudruga i činite dobročinstvo roditeljima. Pa ovdje imamo nekoliko korist. Prva korist je da uzvišnji Allah općenito naređuje dobročinstvo roditeljima što znači roditelji i kada su muslimani, i kada su nemuslimani, i kada su griješnici, nama je obaveza da im činimo dobra dijela. Da im činimo dobročinstvo zbog svega što su učinili za nas. Pa čovjek može primiti islam, njegovi roditelji ostati kršćani ili židovi ili bilo šta drugo. Čovjeku je obaveza po islamu, stroga obaveza da i dalje čini dobročinstvo svojim roditeljima u svemu što je dopušteno. Ako mu roditelji kažu idi kupi nam alkohol, to im neće kupiti zato što je to zabrajno islamom. Ali sve dok od njega traži nešto što je halal dopušteno, treba da im se pokori. Pa znači ovaj ajet je veoma širok. Njegovo značenje je široko i roditeljima svojim. Pa nije ograničeno, nije rečeno muslimanima roditeljima. Ili roditeljima koji su dobri vjernici, mu'minima. Ne. Obilu alidejni i svojim roditeljima. Bez obzira ko bili ih sana. Činite dobročinstvo. Pa ova druga riječ isto tako nije precizirana, nije rečeno učinite im to, uradite im to, ne, već činite im dobročinstvo što znači na bilo koji način koji će čovjek uzrokovati da uradi nešto dobro što njegovi roditelji voli, a da je dozvoljen u islamu, čovjek treba da to čini kako bi postigao Allahu subhanu wa ta'ala nagradu. Pa vidimo da ovdje on kuranskom ajetu da uziše inshallah sveto tela nakon što je spomenu najveće pravo, najveću obavezu robovanja Allahu, spomenu odmah nakon toga najveće pravo u pogledu naših odnosa prema stvorenjima, a to je naš odnos prema roditeljima. Nakon toga imamo nekoliko ajeta sa sa sličnim sa sličnim značenjima, imamo ajet iz sure El-Isra 23. i 24. kaže uzišeni Allah Gospodar tvoj zapovijeda da se samo njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Isto značenje. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. Gospodar tvoj je odredio i propisao da ne obožavate nikogo osim njega. وابل والدينا احسانا انا كن توقا propisao i naredio je da svojim roditeljima činite dobročinstvo. U ovom ayetu ima malo Detali sanja oko roditelja. Pa kaže uzvišeni Allah suhanu wa ta'ala kada jedno od njih dvoje ili oboje, ko tebe starost doživi ne reci im ni uh i ne podvikni na njih. Uzvišeni Allah suhanu wa ta'ala ovdje nas poziva da razmislimo. Kada neko od tvojih roditelja, jedno ili oboje od njih, doživi starost. Zašto je baš spomenuta starost? Zato što u mladosti i roditeljima manje je potrebna pomoć, a s druge strane... U mladosti se čovjek malo i boji roditelja, pa kada oni ostare, njihova potreba za nama je veća. A s druge strane, naš strah od njih je manji. Tada dolazi do izražaja da čovjek čini dobročinjstvo roditeljima zato što želi Allahovo zadvoljstvo i želi da svojim roditeljima se zahvali. Kaže Allaho poslanik, onaj ko nije zahvalan ljudima nije zahvalan ni Allahu. Pa čovjek treba da čini dobročinstvo svojim roditeljima i zahvali, a da čini za to što je to i uzvišeni Allah naredio. Pa nakon što uzvišeni Allah ovdje konstatirao i kazao, uzvišeni Allah vam naređuje da njega obožavate, da roditeljima činite dobročinstvo, navodi jedan praktični primjer. Kada neko od tvojih roditelja, jedno ili oboje, kod tebe roditelji nisu u staračkom domu, već kaže indeke, kada oni budu kod tebe i dožive starost. Nemoj im kazati ni uh. Kažu islamski učenjaci, ne postoji manja riječ u arabskom jeziku. Da je bila ovdje bi bila spominuta. Nemoj roditelju reći dva slova. Uh. Kaže ti otac, idi nešto uradi, ti kažeš uh, što si meni rekao? Po islamu i kuranskim principima čovjek je učinio zabranu i haram. Jer Allah Jošanu kaže, nemoj da bi rekao roditeljima uh. I ne samo to, kaže uzvišeni Allah, i ne podvijekni na njih. I obraćaj se riječima poštovanja puni. Nemoj da bi rekao uh, nemoj da bi na njih ga lamio, I je li samo to? Ne. Prvo smo zabranili da se prije njima loše obhodimo. Nakon toga kako ćemo se prije njima obhoditi u gospodaru, kaže uzvišeni Allah, obraćaj im se sa riječima poštovanja puni. Pa pogledajte vjeru Islam. Pogledajte ovo savršenstvo. Prvo, naređeno nam je da dobročinstvo roditeljima bez obzira bili muslimani ili nemuslimani. Bili pokorni Allahu ili nepokorni. Naređeno nam je da sve vrste dobročinstva sve dok nije nešto zabranjeno. Kaži kada neko od njih dvoje ili jedno od njih doživi ko tebe starost, ne negdje u staračkom domu, već ko tebe roditelj treba da bude kod ko djeteta, nemoj, kaže, da njima rekniš ni uh. Nemoj da na njih podvikniš i obraćaj im se, kako? Riječima sa puno poštovanja. Pa kaže uzvišenjallaha, budi prema njima pažljiv i ponizan i reci gospodaru moj, smiluj se, oni su mene kad sam bio djete njegovali. Pa ovdje uzvišenjallaha daje savjet djeci, Da budu ponizni prema roditeljima i da dovezanji gospodaru moj smilujim se. Doista su oni mene pazili dok sam ja dijete bio. Pa ovdje kao da je išaret. Zašto čovjek treba da bude ponizan? Zašto da dovezar otelje? Jer su oni uložili mnogo truda dok smo mi djeca bili. Kaže uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala. Nismo naredili čovjeku da bude poslušan roteljima svojima, majka ga nosi, a njeno zdravlje trk, trpi i odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan meni i roteljima svojim, meni će se svi vratiti. Kur'anski ajed iz Suri, Luqman 14. ajed. Kaže uzvišeni Allah ponovo, nismo naredili čovjeku da bude poslušan roteljima svojim. Majka ga nosi, prvo naređeno da budemo pokoj, nakon toga opet praktičan primjer, majka ga nosi. Njino zdravlje trpi u drugom kuranskom ayatu sura Al-Kahf Allah kaže hamalatu muhqran wa wad'at hu qurha nosila ga je poteškoćom rodila ga je poteškoćom pa ovdje kao da se navodi razlog i eh, primjer zašto da budemo zahvalni roditeljima majka je ta koja taj nosila u stomaku Njeno zdravlje je trpilo, valjalo je roditi insana, valjalo je ga odgajati. I na kraju kako se velik groj djeci odnosi prema svojim robovima, prema svojim roditeljima pa kaže uzvišeni Allah, majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi i odbija ga u toku dvije godine. Dvije godine majka hrani svoje djete svojim lijekom. Koliko je to djetu zdravo, a s druge strane je to šteti njenom zdravlju. Dijete na taj način crpi zdravlje. za ta majka ne zaslužuje da ju činimo dobročinstvo? Pa kaže uzvišenje Allah s.a. Budi zahvalan meni, a zatim budi roditeljima, jer mi svi ćete se meni vratiti. Budite zahvalni Allahu, ali nakon toga budite zahvalni i svojim roditeljima zbog svega što su uradili za nas dok smo mi bili malehni i djeca. Nakon toga... Imam enevi rahmetullahi alihi spomenuje dosta, dosta hadisa koji govori o e, obavezi čovjeka e, prema roditeljima. Pa spomenut ćemo nekoliko hadisa sa nekim kraćim komentarom. Od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu se prenosi da upita Allahov poslanik Ajsa radijallahu salam koji je djelo najdraže Allahu uh, Allahov poslanik odgovori namaz obavljen u propisano vrijeme. Zatim sam upitao a koji je onda kaže dobročinstvo prema roditeljima. Pita Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu koji je najdraže uzvišenom Allahu subhanu ve ta'ala pa kaže Allahov poslanik hoćeš da uradiš najdraže djelo gospodaru namazu propisanu vrijeme. I žalosno je kako velik groj ljudi koji za sebe govori da su muslimani, kako se labavo odnose prema namazu. Ljudi zbog utakmica, ljudi zbog filmova, ljudi zbog serija, ljudi zbog šopinga, ljudi zbog e, odlaska na izlet, ostavljaju namaze. Najdraže dijelo našim gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala, jeste namaz. Kaže Abdullah ibn Besu, dobro, Allahu posljedin To je najdraže. Ko je nakon toga? Kaže Birrul Najgraže dijelo gospodaru nakon što smo, hajde da kažemo, dali prava Allahu Đelešanu jeste dobročinstvo roditeljima. Pa sam bi trebao da kada čini dobročinstvo roditeljima ima na umu da je tu stvar koja je naređena da je to vid zavali i da je to jedno od najdražih dijela našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Nakon toga kaže Abdullah ibn Mesud, a koji nakon toga, treći, kaže Allahu poslanik, borba na Allahovom putu, jihad na Allahovom putu, da čovjek bude na stepenu imana, da svoj život dadni za Islam, dadni za branjenje islamskih i muslimanskih prava, to je znači jedno od najdražih dijela eh, uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Nekon toga ima men nebevi rahmetullah i alihi citirao hadijskoj bilježi ima muslim od Ebu Hriri radijallahu ta'ala anhu gdje kaže djete nije u stanju dušti se svome roditelju izuzde da ga pronađe kao roba pa ga otkupi u slobodi. Allah poslanih želio je svojim sljedbenicima da na jedan slikovit način pokaže koliko je pravo roditelja kod djeteta. Pa kaže Allah selam, djete nije u stanju dušti se svome rotelju. Djete nije u stanju da se oduži svome rotelju. Šta je sve roditelj uložio u djete? I mi tu danas ko ima djecu, a vjerujem da velik broj nas ima djecu, te sada možemo shvatiti koliko su naši roditelji uložili u nas. Od onog dana, znači kada žena zatrudni i dok nosi dijete, i dok ga rađa, i dok odrasta, i kad naraste, uvijek je ono briga svojoj majci. Pa znači čovjek kada ima svoju djecu, onda tek shvati koliko su naši roditelji uložili truda za nas. Pa kaže Allaho poslanik, dijete se ne može odušti sa umerotelju. Nikako. Osim, kaže, jednoj varijanti. A ta varijanta danas ne postoji. Tako da mi ne možemo se nikada udušiti svojim roditeljima. Kaže Allaho poslanik, osim u varijanti da nađemo svoga roditelja da je u robstvu, rob. Pa ga mi otkupimo i mi ga oslobodimo. To je jedan jedini način kako čovjek može se udušiti i svojme roditelji za Nakon što je znači otac, Allahom u modredbom postao ili majka postala rob u robstvu, pa ga insam nađi u robstvu, otkupi ga i nakon toga ga oslobodi tada čovjek je se, ajde da kažemo, dijelimično odužio svome roditelju za dobročinstvo. U protivnom, ne može čovjek se odužiti svome roditelju. Pošto danas nema više robstva, mi ne možemo se odužiti svojim roditeljima nikad s hodno riječima Božih poslanika, se salatu wa selam. <hums> u sljedećem hadisu kaže Allahu poslanik, se salatu wa selam, ko Allah i sudnji dan, Neka počasti svoga gosta. Ko vjeruje Allah i sudnji dan, neka održava rodbinske veze. Ko vjeruje Allah i sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Ovaj hadis imam Nevevi, Rahmetullah i Jalihi citirao je, jer smo rekli da će imam Nevevi citirati nekada hadise o rodbini, a nekada će citirati hadise odnos prema prema roditeljima. U ovom hadisu imam Nevevi, Rahmetullah i kaže, ko vjeruje Allah i sudnji dan, neka održava rodbinske veze. Koliko su rodbinske veze bitne u islamu, govori nam činjenica da je to Allaho poslanik povezao sa vjerovanjem u sudjih dan. Oćemo li sugerisati molo da se... Braćo i sestre, Allah vam dao svako dobro. Moramo li svaki put znači prekida, dersove i podlači da se suzdržite od komentara? Možete li Allah on dao svako dobro nemojte činti od nas da prekinemo ova predavanja gdje vidimo da mnogo ljudi se okorislo do ovih predavanja nemojte da moramo prekinuti zato što se mnogi ljudi ne mogu kontrolisati znači ako i neko došao i komentariše i pustite njegove komentare imaju tu ljudi koji će pa nas mi će Imamo administrator koji će, ako treba nekoga i sankcionisati, ja lala vam dao svako dobro, je li teško da čovjek upali svoj mobitel, laptop ili kompjuter i da pusti, da, da ders ide, a da ništa ne komentariši. Ako neko dođe i ko provocira, imamo i za takvi lijek, a nije lijek da im vi odgovarate. Pa Allah nas nagradio svakim dobrom. Ako ako hoćete da ovaj ders nastavimo i da se družimo i da družimo, da učimo našu vjeru, onda Allah nam dao svako dobro. Pokušajte se suzdržati od komentara, a ako ima provokativnih komentara, mi ćemo to riješiti na nama poznat način. Pa vraćamo se obom našim hadisu. Od Abu Hureri da Allahu poslanik ali selatu selam kazao: "Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka pazi i čuva rodbinsku vezu, bit će tu još dosta hadisa u ovoj prvi hadis govori o mjestu rodbinske vezi u Islamu. <tuh> Kaži su u sljedećem hadisu od Ebu Huriri radijallahu ta'ala anhu da je Allah poslanika alihi salatu i sram kazao Uzvišeni Allah je stvorio stvorenja pa kada je završio njihovo stvaranje ustala je rodbinska veza i rekla na ovom mjestu ja ko tebe tražim utočište od prekidanja rodbinske vezi. Allah, Allah uzvišeni je kazao to ćeš ti dobiti. Zab' nisi zadovoljna da održavam vezu sa onima koji je sa tobom održavaju i da prekinem sa onima koji je sa tobom prekidaju. Pogledajte, vraću moja draga, koliko je veliko mjesto rodbinskih veza u islamu. Allah Đašan, kada je što je kada je stvorio stvorenja, rodbinska veza Allahovom voljom, Allahovim davanjem je progovorila, pa kaže gospodaru, jaz, Ja se utječem tebi od toga da ljudi kidaju rodbinske veze. Pa kaže Allah s.w.t. obraći se rodbinskoj vezi, jesi li zadovoljna da ja pazim i da budem u kontaktu sa onim koji čuva rodbinsku vezu, a da prekinem vezu sa onim koji prekida rodbinske veze, pa je rekla rodbinska veza, jesam, zadovoljna sam sa tim, pa je reka uzvišeni Allah, to tebi i pripada. Pogledajte koliko je mjesto rodbinskih veza u islamu. <clears throat> Nakon toga, busanika alihi salatu wa salam imame Nebi rahmetullahi alejhi citira nam jedan veoma veoma bitan hadis koji opet trebamo svi ispravno razumijeti. vraćamo se ponovo na dobročinstvo rotdelma mićemo eh, glavni fokus večeras u ovom predavanju staviti na odnos prema rotdelma a govorićemo svakako i o rodbini Odebu hurire radi Allahu taala se prenosi da Allah, busanika alihi salatu wa salam nam je došao neki čovjek i upita Allahu busanče koji je najpriči od svih ljudi da prema njemu se lijepo ophodi dolazi Asa, Božijem poslaniku alih seletu, oselamu hadijškoj obiljži Buhari je muslim, kaže Allaho poslaniće, mnogo je ljudi oko mene kojima me okružuju. Imam komši, imam prijatelj, imam rodbinu, imam djecu, imam suprugu, imam majku, imam oca, imam mnogo ljudi oko sebe koji me okružuju. Koji je najpreći da ja njemu činim dobročinstvo? Pa kaže Allaho poslanik, umuke, tvoja majka, definitivno. Znači mi smo rekli, roditelji su najprioritetniji, ali u roditeljima majka je prioritetnija od oca kako je Islam pravedan. Otac definitivno ima svoje mjesto u Islamu i o to mi ćemo goditi kako se ispravno razumije ovaj hadis. Ali ono što majka uloži od zdravlja, od nošenja djeteta, od porođajnih bolova, od odgoja, znači to je mnogo više nego što, hajde da kažemo, otac uloži samo ono da bi obezbijedio egzistenciju. Pa je Islam naredio da se čini dobročinstvo roditeljima, to je postulje. To je jedna velika platforma. Moramo činiti dobročinstvo roteljima. Ali između rotelja koje preči? Majka. Dolazi čovjek, Allaho poslaniko, ali se ratu se, srlal, kaže Allaho poslanče, koja je osoba koju je najviše četreba da čini dobročinstvo? Kaže Allaho poslaniko, ali se ratu je majka. Dobro, kaže, nakon majke ko? Majka opet. Kaže, dobro, nakon majke ko? Majka opet. Kaže, a nakon majke ko? Kaže, tvoj otac shodno ovom hadisu mnogi islamski učenjaci su kazali kada čovjek dođe u situaciju da može učinti jedno dobročinstvo ili majci ili ocu, da će prednost majci da će prednost majci u situaciji kada čovjek ima jedno dobročinstvo da može da ga učini ne može dva puta da ga ponovi kome će dati prednost znači da prednost majci ovaj hadis svaka kako se ispravno razumijeva na način da se ne bi očevi ljutili Znači mi imamo kuranske ajete, imamo hadise mnogih gdje se naređuju dobročinstvo roditeljima. Pa je dobročinstvo i ocu i majci farz, vađib, obaveza. Ali u ovom hadisu je pojašnjeno samo ko je prioritetniji i ko na većim stepenu. Na većim stepenu i prioritetnija je majka. I to na kraju krajeva oko treba ne treba insan uopšte da razmišlja. To veoma lahko može razum dokučiti. Rekli smo da većina propisa, ako ne svi propisi u islamu, mogu se razumom dokučiti. Zašto je majka prioritetnija od oca? Zato zbog svega onoga što je ona uložila u to dijete, a što nije njegov otac uložio. Tako da ispravno razumijevanje ovog hadisa jeste da je nama naređeno da činimo dobročinstvo ocu i majci. Ali ko je na većem stepenu i ko je prioritetniji? Majka. Ali je farz, vađib, obaveza da činimo dobročinstvo za oba roditelja, roditelja i znači da im ne budemo nepokurni. Pa je ispravno znači razumijevanje ovog hadisa da neko ne bi se osjetio kao muškarac manje vrijedan? Nikako. Muškarci, očevi potpadaju pod opći pojam da je obaveza Činiti dobročinstvo rodtinino, čak na kraju krajiva Aloosanik je rekao u majci, majci, majci ni reka nakon toga kom rodbini prijateljima supruzi, djetu, ne ocu, pa je otac odma na stepenu ispod majke. <kuh> nakon toga Alo posnika ali se letu v Selam eh, odnosno imamo neciirao ima hadis od Alo posnika, ali se leto v seram da jekazaval Aragima anfu aragima anfu thumma ragima anfu man adraka abawayhi 'inda al-kibri a'dahuma aw kalleihima falam yadkhuli al-jannah neka je ponižen doista neka je ponižen i neka je ponižen potreći put onaj koji doživi starost jednog ili obje roditelja pa ne uđe u džennet la ilaha illa allah allah Dovi protiv insana, koji nije iskoristio priliku, doživio si starost rotilja kod sebe. Oni su tu, kod tebe, i nisi uradio dijela dobročinstva prema njima koja će te uvesti u džernet. Kaže Allah posanik, daleko bi od svakog hajra. Ako nisi iskoristio tu priliku, vidjet ćemo posljeduće nam da je da, Allah posanik Ali se ratu Sanan, kaže roditelji su srednja, najbolja, najvrijednija vrata džerneta. Znači, imao si vrata dženneta kod sebe, trebao si samo otvoriti. Roditelji su još ostarili. Znači, neće još dugo živjeti. Blizu su tebe. I još čovjeka to nije uvelo u džennet. Pa kaže Allah poslanika, neka je ponižen, neka je daleko od svakog hajra. Tri puta to ponavlja. Onaj ko doživi starost roditelja. Imate insana koji umru prije svojih roditelja. Insan Allah ga počastio doživio je starost svojih roditelja kaže i roditelji kod njega, jedno od njih dvoje ili oboje i nije zaslužio džennet. A ta vrata su tako blizu, tako jednostavna. Pa nam ovaj hadis je u jednu ruku i prijetnja, jer ali ovo postani kdo vi protiv osobi koja je doživjela, roditelje nisu, dobročinstvo prema roditeljima nije bilo razlogom da uđu u džennet, a s druge strane, znači ovo nam je prijetnja, a s druge strane podstrenik. Roditelji su tako blizu Putem njih možemo zaraditi kod uzvišnjom, Allah s.a. činjeći dobročinstvo, mnogo nagrada. <clears throat> nakon toga opet imam ennevevi rahmetullahi alihi, nakon što je spomenuo jedan hadis koji govori o vrijednosti čuvanja rodbinske veze, dolazi do jednog praktičnog primjera kako i na koji način čovjek čuvati rodbinsku vezu. Kaže Buhreire Allahu ta'lanu, došao je neki čovjek i rekao Allahu poslaniku, imam rodbinu s kojom održavam veze, a oni prekidaju. Čini im dobro, a oni prema meni čini loše postuke. Blad i brižam prema njima, a oni meni loše uzračili. Jedan izuzetno interesantan insan. Dolazi čovjek Allahoposlanik koja lih se lajati wasalam i kaže Allahu će, ja imam rodbinu i čuvam rodbinske veze. Ja njiho bilazim, ja ovo, ja ono. Oni meni nikad ne dolazi. Pod jedan. Pod dva kaže, ja činim njima dobro, oni meni čini loše. Ovo je doista... Fenomin. Imam rodbinu, ja njih bilazim, oni mene ne obilazim. Ja njima činim dobro, ne, ne dolazim, ja njima činim dobro. Oni meni činje zlo, ne samo da mi ne činje dobro, već oni meni činje zlo. Pa kaže Allah, postane, je nastavljava čovjek, ja sam blag prema njima i brižan. Ja sam prema njima blag, brižan, brinim o njima, kako im je stanje, kakav im je hal, jesu li zdravi, jesu li imući i tako dalje. Oni kaže prema meni i osornice o meni brinu tri veoma teške osobine. On čini njima dobročinstvo, oni njemu čine zlo. On blag i brižan prema njima, oni osobi prema njemu i ni čine jemu znači, dobročinstvo. <clears throat> Allah poslanika ali se letu u eseram -ka kaže Ako si takav kao što kažiš, kao da ih raniš vrućim pepelom, sve dok tako postupaš s tobom će neprestano biti od Allaha pomagaći protiv njih. Imamo dvije stvari. Prvo, Ovaj, ova fraza znači treba da da se komentariše, da je Allah poslanik rekao ako je stanje tako kako jest kao da ti njih hraniš žerum vrućim pepelom, to je jedna stvar koju ću mu pojasniti. A s druge strani, kaže Allah poslanik, sve dok tako budiš postupao, s tobom će neprestano biti od Allaha pomagač protiv njih. Tebi će Allah zbog tvoga sabora i i dobročinstva prema rodbini, Allah će ti dati, sve dok ti budeš tako, ti prema njima dobar, oni prema tebi loši, Allah će tebi dati pomagača da ti tako ustraješ u činjenju dobročinstva. Imam Meneve Rahmetullah, jer je ovdje pojasnju kaži riječima, kao da ih hraniš ručim pepelom, ukazuje se na veličinu grijeha oni koji prekidaju rodbinske veze i na to da je veličina tog grijeha s razmjerno bolu koju osjeća onaj koji jede užareni pepel. Znači, Allahoposlanika ovdje kada je njemu rekao ti kao da njih hraniš e, vrućim pepelom, hoće da kaže taj bol kojeg bi oni osjetili, to je s srazmjerno grijehu kojeg oni čine zato što, što tako prema tebi se ophodi. I kaže e, u komentaru, imam neve, dobročinitelj koji održava rodbinske veze neće snostiti nikakav grijeh, ali će imati veliki grijeh oni koji prekide rodbi, rodbinske veze s njim jer na taj način zapostavljaju njegovo rodbinsko pravo, znači Čovjek, njegovo je da čini do, dobročinstvo prema rodbini, a oni što znači, budu radili loše prema njemu, svakako da će snositi odgovornost za to. <kuh> Nakon toga, imamo Neva i Rahmetullah, jel je opet citira hadijs govori o vrijednosti rodbinske veze 319. Hadijs kaže Allahoposlanik ko želi da mu se poveća na fakat i život produži, neka održava rodbinske veze. La ilaha illallah, dvije velike koristi od održavanja rodbinske veze ko želi da mu se poveća na fakah. Svi mi danas, pogotovo danas u vrijeme materializma, kada su ljudi zinuli na dunjaluk i samo daj da se povećaju nule na žiro računu bez obzira da li bilo halal ili haram. Ovo je jedan od šerijatskih ispravnih načina kako da Allah Đeljšanu insanu poveća rizg na fakuh i da mu poveća blagoslovi bereket. Nekada insan ima novca, ali taj novac ode ode u lijekove, ode u operacije. Čovjek na, na haram način sabere 200-300 hiljada eura, sutra se razboli djete, njegovom djetetu treba za operaciju milion eura. On fino kad pomisli da je sabro, da je nakupio na haram način, te pare odošli. Nema u njima beričeta. S druge strane imate ljudi koji imaju mnogo manje novca, ali Allah Đerašana im dadi da su zadovoljni, da su sretni. nemaju toliko iskušenja gdje će te pare potrošiti da te pare neće ostaviti nikakvog traga. Pa kaže Allah poslanika ko želi da mu se poveća na faka i da mu se život produži. Oba di stvari mogu se shvatiti i bukvalno, a mogu se shvatiti i u prenesenom značenju. Pa i na faka znači može značiti beričetu na faki, a može značiti i bukvalno povećavanje na faki insanu koji pazi rodbinske veze. Isto tako u produžavanje života mi muslimani vjerujemo Da imamo uh, život u dob koja je zapisana u kizi na sedmom nebu koja se zove Levhimahfuv, sačuvana knjiga o kojoj je zapisano sve što će se desiti od početka čovečanstva do sudnjeg dana. U toj knjizi se ništa ne mijenja, ali imamo godišnju godišnji kader i godišnju sudbinu gdje nekada imamo varijante ako čovjek bude radio to i to, bit će tako i tako. Ako bude radio to i to, bit će tako i tako. A šta god onda uradi, to se podudara sa onim što je zapisano u leuhimahfuvu. Pa znači imamo varijantu da čovjek u toku svoga života živi život pa mu se stavi u njegovom životnom kaderu i sudbini. Ako bude održavao rodbinske veze, živjet će 80 godina. A ako ne bude, živjeće 60. Šta god da odabere, to je zapisano u leuhimahfuvu u čuvanoj knjezi kod uzvišnog Allaha. Pa je čuvanje rodbinskih veza shodno hadisu Božijeg poslanika koji bilaži Buharija i muslim i u vjerodostojnost ne smijemo nikako sumnjati povećaje se čovjeku na faka i povećaje mu se život na dob da li to znači da će čovjek u svojoj životnoj dobi imati beričet imate ljudi u toku jednog dana uradi toliko dijela da nekom je treba sedmica tu uradi uzviše Allah mu dadni blagoslov u vremenu ili će se na taj način tumašiti ovaj hadis ili će se tumašiti bukvalno kako smo ispomenuli Nakon toga ima men nevoj, Rahmetullah, ja li citirao onaj poznat kod Buhari i muslima. Već smo ga jednom komentarisali malo detaljno od e, Ebu Talhi, radiju Allahu ta'ala, da je on, kada je uzišnji, je Allah subhanahu wa ta'ala objavio kuranski ajet, vi nećete dostići stepen dobročinstva. Sve dok ne budete udjeljivali ono što volite, kada je objavljen taj ajet, on je došao Božem poslaniku i kaže, Allahu poslanići, ja imam jednu baštu koja odmana izlazu iz Džami je Božjih poslanika. Božji poslanik nakon što bi klanjao nama, znao ući u tu baštu i piti vode u toj bašti. Što je svakako bila dodatna vrijednosti bašti. Kaže Allah poslanići, to je najdraži meni metak. Uzvišeni Allah kaže, nećete postići i dostići stepin dobročinstva i birra, sve dok ne budete udjeljivi ono što volite. Udjeli ono što voliš, to je najveći stepen. Kaže Allah poslanići, ova bašta je meni najdraža. Najvrijedniji meta kojeg imam je ova bašta. Pogotovo što u ulazi Boži poslanik. Kaže Allaho poslaniče, ja je dajem u ime Allaha. Učini ti sa njom šta hoćeš. Kaže Allaho poslanik, doista je to uspješna trgovina. Ti si napravio danas najbolju trgovinu. Ali kaže, ja ti sad naređujem i savjetujem, ti nju podijeli svojim rođacima. Pa je Ebu Talha, postučao Božih poslanika, pa je podijelio svoju baštu rođacima. Pa imam je imam ne, alihi, između ostalog citira ovaj hadis u ovom poglavlju kao dokaz kako su asabi jedni drugi pomagali jedni drugi kada su u pitanju rodbina i rodbinske veze do te mjeri da su bili spremni najbolji dio svog imetka da ga podijeli svojim rođacima. Pa je to jedna od mnogobrojnih koristi ovog hadisa koje mi ne možemo večera sve spominjati, ali imam Nebevi Rahmetullahi alayhi spomenuo ovaj hadis ovdje zbog toga da je Ebu Talha na kraju tu svoju veliku baštu, cijenjenu i dobru baštu koja je bila u centru Medine, poklonuje svojim rođacima na prijedlog Allahog poslanika. Nakon toga imam Nebevi Rahmetullahi alayhi citirao i poznate hadise od Abdullah ibn Amra, El Asa radijallahu ta'ala da je kazao, došao je neki čovjek Allahom poslaniku sallallahu aleyhi wa sallam rekao, dajem ti prisegu na hijđru i na džihad, želijeći nagradu uzvišnog Allaha subhanu wa ta'ala. Došao je čovjeku u poslaniku, kaže Allaho poslanicu, ja sam došao, želim dozvolu da idem, da se borim na Allahom subhanu wa ta'ala putu. Taže Allaho poslanik aleyhi salatu wa salam, da li ti je i jedan roditelj živ, čovjek reće, da, oboje su živi. Želiš li kaže nagradu učisnoga Allaha upitao je poslanik čovjeka a on reče da. Vrati se svojim roditeljima i lijepo se ponašaj prema njima reče Allahu poslanika Lejselatu selam a u drugoj verziji hadisa je došlo da Allahu poslanika Lejselatu selam tom čovjeku kao tvoj je džihad da njima činiš dobročinstvo. Dolazi čovjek pazite to je to je nešto veliko velik stepin Dolazi čovjek, kaže Allahu poslaniče, tražim dozvolu da idem u borbu, da dadim svoj život na Allahovom putu za islam. To je vrhunac islama. Allahu poslani wasalam, kaže, jesu ti živi roditelji? Kaže, je oboje. Idi, kaže, fe fihima fe džahim. Idi, tvoja borba i tvoj džihad je kod njih da činiš dobročinstvo svojim roditeljima. Svakako ovaj hadis također treba ispravno satiti. Ovdje se misli na dobrovoljni odlazak u borbu kada muslimanima nije potreban svaki pojedinac. Pa je ovdje Allahu poslanik ali se laatu ve selam znajući njegovu hal i njegovo stanje dao njemu i roteljima prednost nad borbom na Allahov putu, dok borba na Allahov putu jihad može biti i stroga obaveza farz ain kada se svakako ako napadnu neprijatelji muslimane U tom slučaju muslimani idu da se bori, makar i rote je rekli sine ne idi. Zašto? Zato što je to stroga obaveza, zato što se tada brani čast muslimana i islama. Ali u svakom slučaju ovo ukazuje na visoki stepin e, roditelja u islamu do te mjere da je Allah, poslanik a.s. dao prednost roditeljima i činjenju dobročinstva roditeljima nad borbom na Allahom putu. A mi svi znamo koliko vjerodostojni hadisa izrečeno o nagradi čovjeka koji ode i pogine na Allahom putu. Ali Allah poslanik dao prednost roditeljima nad tim svim ibaditima i nad svim tim nagradama što svakako ukazuje koliko mjesto roditelju u islamu imaju. <kuh> Nakon toga opet imam nevi Rahmetullah i Alehi Miksa pa nam spominje Jedan praktičan primjer šta znači čuvati rodbinske veze, pa kaže Allahu poslanik alaihi salatu Selam, rodbinske veze istinski ne održava onaj ko pazi na rodbinu samo dok i oni pazi na njega, već i istinski održava onaj koji pazi na rodbinu i onda kada oni prekinu kontakt sa njim i zaboravi na njega. Kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, to je braću moja draga savršinstvo i slava. Mi nekada zahaturimo nekoj rodbini, nećeš mi doći, neću nija tebi. Došao si mi, doću ja tebi. I mi smatramo da održajemo rodbinske veze. Kaže Allaho poslanik, nije to održavanje rodbinskih veza. To je uzračanje nedobročinstvo. Ti njima, oni tebi. Održavanje rodbinskih veza jeste da ti njih obilaziš kad oni tebe ne obilazi. Pogledajte savršenstvo Islama. Pogledajte čemu poziva Islam. Kako bi lijepo bilo živjeti u društvu u kojem ljudi prakticiraju sunet Božijeg poslanika, ali i sela, to se na. Pa znači, neko ko ti ne dolazi, ti njemu ideš. Ako on tebi dođe, ti kad odeš kod njega, ti si samo njemu uzratio na dobročinstvo. Pa pogledajte, znači, šta od nas Islam traži, kako nas odgalja, kojim savršenstvu poziva Islam da dođemo na tu mjeru, ne samo da mi obilazimo one koji dolaze nama, ne, Mi jedan korak višlji u odgoju, u, u etici, u moralu, da mi idemo, obilazimo i pazimo i činimo dobročinstvo onima koji nama ne čine i koji nama ne dolazi. Nakon toga, opet imame, ne citira onaj hadis, ali u ovom slučaju samo kraći hadis, da Allah uposlanik, ali se nam rekao, rodbinska veza je vezana za arš. Rodbinska veza je vezana za arš prijestolje uzvišnog Allaha wa i ona govori, ko mene pazi i poštuje i njega će Allah paziti i poštovati, a ko mene ne pazi i ne poštuje, ni njega Allah neće paziti ni poštovati. Hadis Budaj bilježi i muslim veoma, veoma teški hadisi, a u drugom poglavu ćemo govoriti e, o opasnosti griješenja prema roteljima i opasnosti kidanja i rodbinske vezi. Ali ovo je jedan od hadisa koji i postiče i koji prijeti. Pa ko budi je pazio rodbinsku vezu, i Allah će njega paziti. Ko zapostavi rodbinsku vezu, i Allah će njega zapostaviti. Allah poslanik je bio najbolji rob koji je kročio zemljom. A govorio je ujutarnjem i večernjem zikru: "Vela tekilni ila nafsi, ya ja hayyu ya ja bi rahmetika astaghithu, aslih li shani kullahu, wala tekilni ila nafsi tarfat Gospodaru nemoj me prepustiti meni samome koliko traje treptaj oka. Evo pogledajte, toliko je Allahopostanik bio vezan za svoga gospodara da je govorio gospodaru, nemoj me prepustiti meni samome koliko traje treptaj oka. U ovom hadisu vidimo opasnost, ko zapostavi rodbinsku vezu, Allah Đerošanom će njega zapostaviti. Ako pazi i čuva rodbinsku vezu, njega će paziti uzvišeni Allah subhanehu wa ta'ala. Nakon toga, imam neve, citirao nam je hadis koji govori isto tako o rodbinskoj vezi. Kako islam veda na rodbinsku vezu? U islamu, insan kada udijeli sadaku, ima nagradu za sadaku. Ali ako tu sadaku isto udijeli nekom od svoje rodbine, ima duplu nagradu. Ima nagradu što je udijelio sadaku i ima nagradu što čuva rodbinsku vezu. Pa evo jedan hadis koji ide u tom prilogu, a poslije će doći jasni hadisi od toga. Majka, vjernika Mejmuna bint Haris radijallahu ta'ala anha, supruga Božjih poslanika alihi salatu Selam, imala je jednu robinju. Pa ju je oslobodila, a nije tražila dozvolu Božjih poslanika, imala je robinu i oslobodila i nije kazala Božjih poslaniku za to. Pa je došla, došla je Božjih poslanika alihi salatu Selam kod nje, pa mu je kazala, znaš da Allahu Allah uposniče da sam oslobodila svoju robkinju. Allah uposlanika alihi salatu Selam kaže, zar si to učinila? Ona odgovorila, jesam, da. Da si je dala svojim daj� ima bala bi zbog toga veću nagradu. Ovaj hadis također treba ispravno razumjeti kako neko ne bi pomislio, jer generalno islam poziva e, iskorjenjivanju ropstva, pa mnogo, mnogo propisa je vezano u islamu, kada napraviš pekršaj, oslobodi roba, oslobodi roba. Mnogi hadisi govori o vrijednosti oslobađanja robova u islamu. To je jedna strana. Ali u ovoj situaciji poslanike izvagao da njegova supruga Mejmuna je oslobodila svoju robkinju, Imala je Dajđu ko je imao potrebu za tim, kao što imate ovdje to spomenuto na 189. stranici u komentaru, Lijep je veoma komentar, da je ovo specifična situacija kada je Allahoposlanik dao prednost rodbini i njihovoj potrebi nad oslobađanjem ovi robkinji. U osnovi stan poziva da se znači što više oslobađaju robovi, da ljudi ne budu u robstvu, da budu slobodni. Ali u ovoj situaciji mi govorimo kroz prizbu dobročinjstva, rodbini, Allah u poslani kaže bila ti je veća nagrada da se to dala svome dajđi koji ima potrebu jer je stariji bolestanje pa treba, znači njemu treba neko ko će mu pomoći u svemu tome. Nakon toga imam, ne citirao nam jedan hadis od Esmi radijallahu ta'alana, Esma čirka Ebu Bekra. Ebu Bekr je imao više supruga, znači više supruga imaju neke čak i u predislamskom dobu, jedna od njih je bila kutejla. U predislamskom periodu Ebu Bekr je bio oženjen, imao i suprugu koja mu je rodila čirku Esmu i rodila mu je sina Abdullaha. Pa je, pa je Ebu Bekr se nakon toga razveo tu ženu još u predislamskom dobu pa oženio drugu ženu, ali ima od nje djecu. Pa sada djeca primila Islam i došli su u Medinu, činili su hidžus sa lawn poslanikom ali koji su normalno bili veliki i imali svoje porodice. Pa kaže Esmar radi taala anha moja majka došla mi je za vrijeme ugovora sa lawn poslanikom koji su normalno bili veliki i imali svoje porodice. Pa kaže radi Allahu taala moja majka došla mi je za vrijeme ugovora sa lawn poslanikom ali se letu vesalam koji i imali svoje porodice. Pa kaže Esmar radi Allahu taala anha moja majka došla mi je za još u sa Dolazi u Medinu da posjeti svoju koji Esmu i imali svoje porodice. je za Ali pogledajte koliko su Asabi bili precizni i koliko su bili bogobojazni. Pa kaže Esma radijallahu ta'alana, upitala sam Allahog poslanika, ali salatu wasalam, došla mi je moja majka jer me je poželjela. Pa da da je primim? Da li ja mogu da primim svoju majku koja je ne muslimanka i čak šta više se navodi mrzi islam? Pogledajte odgovor Allah poslanika, ali se, letu se nam. Da, održavaj vezu sa svojom majkom, nam, sili, ummeki. Da, da, čini dobročinstvo. Čuvaj rodbinsku vezu. To što je ona nemusliman, to što ona mrzi islam, to je nešto drugo. Ali ona je tvoja majka. Ne možeš je se nikak odreći ni ona tebe, ni ti nju. Kad kod nas ljudi neko, djete mu napravi neki prekršaj ili tako kaže odreći se svoga djeteta. Ama ne možeš ga se odreći nikad u životu. Ono je tvoje. Njegovim vinama teče tvoja krv. Ono nosi tvoje prezime. Ono je tvoje. Ovdje Esma jednostavno imala je nejasnoću. Dolazi mi majka. Poželila me je. Ali ona mrzi islam. Imam nja pravo u islamu da joj čini dobročinstvo. Kaže Allah poslanika. Ovaj hadis bileži Buharija je i muslim jer odostajem 100%. Autentičan. Kaže da, da. Čuvaj rodbinsku vezu. To što ona nije musliman, to je nešto drugo. Ali tebi ostaje obaveza. To je tvoja majka. Ona je tebe podizala. Ona je tebe nosila dok je bila trudna. Ona je tebe rodila. Ona je tebe hranila. Ona je se sikirala za tebe. Svakako čini dobročinstvo svojoj majci. <coughs> Nakon toga imam Nevej Rahmetullah. Jelihi citirao nam je Imamo mnogo, mnogo, mnogo još hadisa, ali pokušat ćemo, evo da to privodimo kraju. Poznati hadis od Abdullah ibn Mes'uda, radijallahu ta'ala, anhova od njegova supruga Zeyneb. Jedne prilike došla Boži i ali alaih salatu wasalam, Abdullah ibn Mes'uda, danas kad sam pripremao predavanje, zaista sam... Što bih rekao, baš, baš sam se zaustavio kod ovog hadisa, Abdullah ibn Mesud, jedan od najuglednijih ashaba, jedan od najučenijih ashaba, njegova supruga Zenev je bila bogata i dolazi Božim poslaniku i kaže, Allaho poslaniće, ti si narijedio se daje sadaka. Da li ja mogu dati svoju sadaku svome mužu, Abdullahu ibn Mesudu, jer je on fakir, jer je on -avim, jedan od najuglednijih ljudi među ashabima, Abdullah ibn Mesud, siromašan je na tom nivou da njegova žena njemu daje sadaku. Ali prije toga je došla da pita Boži poslanika, pa Allah poslanika, na kraju je kazao, dvije su žene došle sa istim pitanjem, jedna od njih je i Zeneb, žena supruga od Abdullah ibn Usuda, njima pripadaju dvije nagrade, nagrada za održavanje rodinskih veza i nagrada za sadaku. Daješ svome mužu, I daješ, znači sadaku, pa dvije nagrade žena koja je i mučna i bogata, a muž njen si romašan, kada dan je mužu sadaku, ima dvije nagrade. Pogledajte kako je islam savršen, kako je lijep. U osnovi islamu muž je obavezan da obezbide egzistenciju supruzi Ali se može desiti. Muž bankrotirao, uložio novac, njegova supruga ima otacju je dao, otacju je bogat ili naslijedila i tako dalje. Pa pogledajte kako islam jača bračne veze. Ženi nije obaveza, ali kako je islam podstiče da bi ojačala bračne veze, kaže Allaho postanik, ona ako dadi njemu sadaku. Ima dvije nagrade, zato što je dala nekome koju je tu, najbliži, a dala je i sadaku. Pa žena znači koja koja ima i metka, njen muž u potrebi, jedan od najprioritetnijih insana kojim treba da dadi sadaku jeste i njen muž. <kuh> Nakon toga e, imam eneve i rahmetullahi alihi u 203, de, 309, 329. Um, hadisu spominje se kada je uzvišen Allah s.a. E, objavio kuranske jajat i opominji rodbinu svoju najbližu. Allah je što naredio Božijem poslaniku, opominji svoju rodbinu najbližu. Uzvišeni, e, Allah poslanik alihi s.a. pozvao je svoju rodbinu, svu rodbinu je pozvao i počeo ih dozivati po imenu i prijezmenu. Mi želimo da citimo ovaj hadijs samo na kraju zbog onoga, zbog čega je citirao, imam neve vi, pa je Allah u kazao, o potomci Abdušemsa, o potomci Kaba ibn Lu'eija, spasite se vatri, u smislu odazovite se onome čemu vas ja pozivam. Ja vam sutra ne mogu ništa nas odnjim danu pomoći, ja jesam vaš rođak. Ja vas pozivam da vjerujete u Allaha, budete li pokorni spasite, ne budete vjerovali, ne budete pokorni, ne mojete sutra na sudnjem danu kazati Muhammede ti si naš rođak. Ali on na kraju Allah poslanik ali se salatu selam kaže, ja vam kadam Allaha ništa ne mogu pomoći, osim što vam pripada rodbinska veza koju ću ja dobro održavati. Allaho poslanik kaže svojoj rodbini, kada je tek postao poslanik. Robujte Allahu, vjerujte u Allaha, ja sam poslanik. Na sudnjem danu, Fatima, on odoziva svoju čerku, kaže, čeri moja, tražiš ta hoćeš na dunjaluku, ja ti na ahiretu ništa pomoći ne mogu, ali vi ste moja rodbina, imate pravo rodbinske vezi. Pa kaže, ja ću paziti tu rodbinsku vezu. Pogledajte, lauko sa nikaj njegovog, njegovog plemeni tog ponašanja. oni poziva ono što im je hajb na dunjalku i na ahiretu. Kaže, ako se odazovete, to je dobro za vas. Ne odazovete se, ja vam na ahiretu, kod Allaha ne mogu pomoći ništa. Ali na Dunjaluku ja imam obavezu i vi imate pravo kod mene da ja čuvam rodbinske veze i da pazim na vas i da vam činim dobročinstvo. <clears throat> Došao je čovjek Allahoposlanik, hadis 331. Od Ebu Eyyuba Halda Zeda El Ensari, radijal lao tajan, on se prenosi da rekao, čovjek Allahoposlanik, obavijesti me od dijelu koji će me uvesti u dženeti, u daljeti, u dvati. Ovo je bio jedan poznati metodi na način koji su ashabi koriste, dolazi Božijim poslaniku i kaže Allaho poslaniće, daj kaži nam dijela koje ako budemo činili, uć ćemo u dženec pa ućemo se vatri. Pogledajte šta je Allaho poslanik odgovaro u takvim situacijama. Kaže Allaho poslanik, alih salatu wassalam, obožavaj Allaha i nemoj mu druga pripisivati. Prvi savjet, samo Allahu robuj, samo njega obožavaj i nemoj, nemoj mu sudruga pripisivati. Obavljaj namaz, daj zekijat, I država i rodbinsku vezu. Znači imamo četiri stvari. Čovjek koji hoće da uđe u džennet, da se spasi vatri, ima četiri stvari. Da obožava Allah i da mu ne čini nikako sudruga. Da obavlja namaz, da daje zekijat i da čuva rodbinske veze. Imamo ovdje jedan hadis, odnosno dva hadisa i time ćemo završiti večerašnje druženje jedan od njih se može pogrešno satiti pa ćemo ga protumačiti od Ibnu Omera radijallahu ta'ala se kazo imao sam jednu ženu koju sam jako volio moj otac Omer mi nije e, nije podnosio pa mi je jednog dana rekao razvedi se od njih a ja sam to odbio učiniti tada je Omer otišao u Virovijesniku sallallahu esenim ja pričava mu šta se desilo pa mi je Virovijesnik sallallahu esenim kazao razvedi se od njih znači o čemu se radi Abdullah Ibnu Omer radijallahu ta'ala je imao suprugu Pa moj njegov otac Omer, a mi svi znamo ko je Omer radijallahu ta'alanhu drugih halifa, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nekoliko puta je potvrdio riječi Omerove kada bi on nešto predložio, uzvišeni Allah bi ovjavio ajte koji potvrđuju mišljenje Omera radijallahu ta'alanhu. U to u više slučajeva se to desilo. Pa znači Omer bez, bez imalo pretjerivanja nije Omer obični insan. Znači Omer je, Omer njegova razmišljanja su bila velika, jaka. To je jedan od najvećih insana u ummetu. Pa je došao svom sinu Abdullah Omer kaže razvijeti se od svoje ženi. Pa kaže Ibnu Omer, njegov sin Abdullah pa sam odbio. Pa je on odšao Božijim poslaniku i spričao mu pa me je pozoao Božijim poslanik i rekao mi razvijeti svoju ženu. Ovaj hadis može neko pogrešno shvatiti i može ga pogrešno tumačiti da kaže pogledajte kakav je islam, dođe babo, djetetu i kaj razvedi ženu, on mora razvedi ženu. Pa je neispravno razumijevanje tog hadisa na ovaj način. Danas otvorite knjige koliko god hoćete učenjaka od vremena imama Ahmeda. Imam Ahmed je živio prije 1200 godina. Jedne prilike mu je došao čovjek i kaže imamu Ahmedu i Nuhambelu, kaže Moja majka, traži, moj otac traži jednom da razvedem ženu. Da li da razvedem? Kaže Ahmed i ne nemoj razvoditi. Pa kaže, zar nema hadis? Zar nema hadis da je Abdullah ibn Omer, njegov otac mu Omer, naredio da razvede ženu, pa nije tio poslati, pa je pa mu ispričio događaj. Pa mu kaže Ahmed ibn Hanber, a je li tvoj babo ko Omer? Pa znači, ispravno razumijevanje ovog hadisa biva na način da neko ne bi zloupotrebio. Islam je zloupotrebio pogrešno. Svati ovaj hadis. Ovaj hadis se svata na način da je Omer, Video iznao pri toj ženi nešto što ni želju da kaže Abdulah ibn Omeru, već mu je samo rekao sin razvedi se od te žene. A Omer je bio daleko od toga da svome dietu rekne razvedi ženu koja koja nema nikakvu lošnu negativnu osobinu. Ni, to je nemoguće, nemoguće. Zato ulema od vremena mezheba prije 200 godina do danas uvijek su govorili ako roditelj traži od svoga djeteta da razvede ženu, a ta žena nema nikakvi loši negativne osobina, neće ih poslušati već će im na lijep način pojasniti da on tu ženu voli, da je sa njom zadovoljan, osim u slučaju, kao što navodi Šeho Sejmin drugi, da oni dođu i spominu mu jako osobinu da kažu ti kad odiš otkućuje tvoja žena tevara, vara, dolazi muškarci i tako dalje. To je nešto drugo. Ali ako roditelji samo nakon ne sviđa se žena i kaže razvedu i ne sviđa se, a čovjek je voli i zadovoljna sa njom, niće ih poslušati. Pa to nije nepokurnost rotilja. Tako Islam rida stvari. Ovaj hadis treba ispravno razumjeti Znači, Omer radijallahu ta'anom, kada je tražio sina Abdullah da razvede svoju ženu, znao je nešto pri toj osobi zbog čega je tražio njega da ih razvede. I zato su tako su to svatjeni učenjaci od prije 1200 godina kada je došao, znači, Ahmed ibn Hanbelu, čovjek, kaže, da da razvedem svoju majku, da razvedem svoju suprugu? Kaže, je li tvoj babo, je tvoj otac Omer? Pa znači u Islamu kada roditelj očekuje svog sina da razvede ženu, nije mu se obaveza pokoriti, ali znači treba da na lijep način pokuša da im pojasni razlog toga. I na kraju, zadnji hadis od Ebu Dardara, da je Allaho poslanik ali se leatu wasalam kazao Roditelj predstavlja najbolja vrata dženneta, pa tebi je na volju, hoćeš li zapostaviti ili ćeš na njih paziti. Znači, Allahoposlanik je posljedno veliko pravilo. Ebu Devda prenosi hadis. Kaže, roditelj, neki prevodi srednja vrata dženeta. Ovo je ispravan prevod u riadu salihinu. Roditelj predstavlja najbolja vrata dženeta. Najbolja vrata, kuda je najlakše učijesu vrata dobročinstva roditeljima. E sada je, kaže, na nama, hoćemo li čuvati ta vrata ili ćemo ih zapustiti. A vidjeli smo kako je spominuti u ovom hadisu da Allahoposlanik dovio protiv osobi koja ne pazi na rotelje do te mjere, oni su ostavili kod njega, a nije ušao u džennet. Znači tako su ti blizu ta vrata i nisi iskoristio tu satisfakciju, taj bonus da uđeš u džennet dok su oni živi. Mi ćemo se ako Bog da ovdje zaustaviti sljedeći Ako Bog da sledeći sredi, sljede, imamo poglavlje stroga zabana posluša s trotelima i zaposlenje rodinske veze, molimo uzvišenog Allahova Santana da budemo blagoslovljeni nasojnim danu, molimo vas Allahova Santana da sučestvujemo na putu istine i na kraju subhaneke, Allahumma bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, tubu ilejk